Alltså det kan ju också vara en kritisk udd mot de grupper där, där som bara har facklerna men inget innehåll. Alltså religionen blir bara en utsida, ett verk men man bygger inte upp det inre livet. Hej och välkomna till podden Tolkning pågår. Ikväll... Så sitter vi på Fjällstedtska skolan i Uppsala. Vi har haft en lång dag med föreläsningar och seminarium på den kvalificerade fortbildningen i predikan. Och jag som pratar nu heter Ola Fondling och jag har två kollegor med mig här ikväll. Och jag heter Sofia Hedman och jobbar i Danmark Fumboförsamling här i Uppsala. Och jag heter Klara Nystrand och jag är universitetsprest i Malmö. Ja, och jag ska läsa texten som mm. vi kommer att prata om ikväll. Och det är från Matteus Evangeliet, 25 kapitlet, första till trettonde versen. Jesus sa... Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka. Ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade. Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade Herre, herre öppna för oss! Men han svarade Sannoliken jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Ja, och jag tänkte att vi skulle börja i lite annan ände idag. Mm. För vi har lyssnat på Kristina Grelholm. Och hon pratade Jesus med oss. Och vår bild av Jesus. Hon sa, om Jesus är svaret, vad är då frågan? Och så fick vi fundera på vår egen bild av Jesus- Tänkte, vi kanske, kan vi inte börja med att säga någonting- om vad vi då hade för bild av Jesus? Sofia, mm. vad hade du? Ja, eh, min bild handlade mycket om- en liksom djup existentiell fråga egentligen. Alltså är, eh, på vilket sätt är Jesus med i livet- ut um, jag kommer inte ihåg exakt den frågan jag hade nu men ja um... mm, jag kommer ihåg min Jag hoppas jag för den var ganska kort finns det en motkraft mot tomhet och död var min fråga så att säga mm. um, och svaret var att det vet jag inte men Jesus men tron på Jesus ger ett hopp om att det finns ungefär så Mm. Mm. och jag hade någon fråga om genom vem kan jag finna nåd mm. och då var ju svaret Jesus då, som mm. manifesterar Guds kärlek eh, hos oss men, men då, då tänker jag det är lite olika perspektiv men ändå någon slags eh, kärleksfull bild av Jesus vad händer då med den bilden när vi läser den här texten Alltså den, den får sig ju verkligen en törn tycker jag. Om man läser den här texten rakt upp och ner. Om det är så att man tänker att brudgummen är Jesus. Men det mm. behöver man ju inte tänka i och för sig. Mm. För det är ganska hårda ord som den här brudgummen då säger till de unga flickorna som liksom har... Så många av oss gör, man slarvar lite man glömmer bort att ha med sig bussbiljetten eller liksom, man har glömt plånboken eller så, det är inte hela världen kan man tycka mm. och de har inte med sig olja liksom. ja, är det så big deal liksom? och så är det tydligen det och han säger de här orden jag känner er inte, det är verkligen magstarkt mm. Vad säger du Ola? Nej, men det är ju magstarkt och svårt. Den här texten är ju... Jag skulle ju ljuga om, om jag inte tyckte den var problematisk. Så alltså, ja, den ska väl antagligen vara problematisk också. Mm. Det finns, måste ju väl finnas en poäng med det. Alltså det är klart att man, man skulle kunna hoppas att Jesus hade, hade sagt... Eller att de hade delat med sig av, av oljan. Och att Jesus sa, det var välhandlat. Nu kommer alla in här i, i till bröllopet. Välkomna. Mm. på ett sätt hade ju det varit skönt men på, jag tänker också och jag är inte färdigt tänkt här riktigt men vad som gör det problematiskt är ju att vi tänker att Gud liksom både ger spelreglerna i den här historien mm. och är brudgummen och är Jesus så att säga jag menar på ett sätt så, så kan jag också tänka mig att Jesus vi rustar oss för att livet är inte rättvist mm. men då tänker vi att ja, men gud är allsmäktig varför är det inte rättvist, varför får inte alla komma men men vårt liv är ju fullt av situationer när, när det faktiskt finns en gräns. Orättvis död eller orättvis... Det finns så otroligt många orättvisa situationer på något sätt. Och, och ett tilltal är väl ja, var beredda så gott ni kan, kanske. Jag vet inte. Mm. Mm. Ja, jag tänker också att... För den, den, hela texten inleds ju med liksom, att då blir det med himmelriket... Och då är, kommer det ju väldigt mycket in. Vad är, vår, vad är himmelriket för oss? Är det en, en slutpunkt liksom, i slutet av livet? Där man ska antingen komma in eller inte. Eller är det liksom himmelriket det här som kan glimta till här och nu. Mm. På jorden bland människor. Eh, för då kan jag mycket mer liksom, relatera till den här bilden. att Om vi inte är beredda om vi inte har ljuset tänt så missar vi eh, de här glimtarna av himlen liksom. då, då missar vi den, den glimten därmed är inte alla glimtar borta, liksom. det är inte det enda tåget som går på något sätt mm. ja, just det. Mm, och jag, jag funderar också mycket på vad är det som är så speciellt med denna olja är det, mm. vad är det som gör att den är så otroligt viktig och vad symboliserar den Eftersom det vanliga om man tänker sig att kärlek, om man delar med sig av det, så blir det bara mer. Dela med sig av ljus, så blir det också mer av det. Det blir inte mindre i källan liksom, av kärlek och ljus. Men här är det något som om man delar med sig av det, så räcker det inte. Det tycker jag är så spännande. Vad är det som, vad är oljan egentligen? Ja. För det är också ganska. Det går ju också mot vår bild av liksom ja. hur Jesus jobbar. Alltså annars är det det här att vi delar bröd och så räcker till alla. Ja. Och de här två fiskarna kan bli hur mycket som helst. Men oljan... Är... Precis. Och den vanliga bilden av himmelriket är just det här att när man delar med sig då, ja, men då blir det då någonting mer och det till räcker. Alla. Ja. Och här är någonting annat. Men är det liksom relationen med Gud eller som är oljan då? Och när det väl gäller hinner man liksom inte bygga upp den eller att det tar tid att bygga upp och att det kräver alltså det kan ju också vara en kritisk udd mot de grupper där, där som bara har facklorna men inget innehåll alltså religionen blir bara en utsida utanför verk, men man bygger inte upp det inre livet och när, det väl, när vi väl möter en situation då har vi inte det så att säga Nej. och då kan vi inte få det och då kan man inte få det, du mm. kan inte dela med dig men jag har ingen tro någonting henne, kan Nej, inte du dela med kan du, du få lite tro för jag behöver den nu i denna situationen mm. nej så funkar det inte utan mm. om jag inte har byggt upp det själv så krast är det ju så, så finns det ju inte där mm. sen kanske jag ändå inte klarar situationen eller, eller det vet man ju aldrig för det sätts på prov heller mm. Mm. Så, men, men det är ju inget hastverk oljan kanske är det långsiktiga mm. livet med gud skulle man kunna tänka. Mm. Mm. Ja, det är jättespännande vad det är som gör att man inte kan dela med sig av den. Liksom. Mm. Jag har också där här otippade att det är de som inte delar med sig som får komma in. Ja, på något sätt. Ja, ja. Men det, alltså, då måste det ju vara någonting annat. Men det klart det står ju inte heller att de inte vill dela med sig väl. Nej. Utan... De kan inte. Det räcker, det räcker inte. Det kan ju, vi tolkar det kanske som att de inte vill. Men det kan ju vara att det går inte. Så. Mm. Mm. Mm. Nej men precis. Det är ju som en, en lång. Andra längre relationer. Med vänskap exempelvis. Eller sådär. Mm. Det är ju något som jag måste successivt bygga upp under, mm. under längre tid. Mm. Jag kan ju inte snabbt fixa med en vän och vi kan få ett fördjupat förhållande utan då mm. måste det, det måste ju ske mm. i det dagliga livet i det vi nästan inte märker hur det, hur det mm. växer så. Mm. Um, och, och det kan ju vara ett sätt för Jesus att vara rädd om det By, bygga mm. bygg upp era liv varje dag och, och för annars tappar ni det liksom, mm. så mm. ja och det är spännande att fundera på vem man liksom, om man prövar att kliva in i de här olika personerna. Det är lätt, tycker jag, att man identifierar sig kanske med den som, liksom, som det går illa för på något sätt. Men, men det spelar ju lite roll hur man ser. Alltså, kliver man in i att ja, men är jag är en av de här som har eh, olja? Liksom, eh, vad kan det? Betyder då? Är det, liksom, betyder det att jag har förstått någonting som andra inte har förstått? Hur blir det? Det är ju en jätteläskig tanke, tycker jag. Jag blir alldeles mm. när jag tänker på det. Mm. Mm. Yeah. Det vill jag inte vara. Jag vill liksom vara någon som upptäcker och som inte är klar. Och, mm. ja, jag vet inte att jag, skulle man vilja gå in i himmelriket och veta att där utanför så sitter fem av mina tio kompisar och inte fick följa med. in? Jag vi ska göra lite, lite, lite om det i förväg, att när vi pratar om den här texten att det, det är de duktiga flickornas evangelium. Ja. Så, de duktiga flickorna kommer in i himlen och de ja, andra äntligen. gör det inte. Det är inte ofta, inte ofta det jag ja. säger så. Nej men, det, nej, men man kan ju på ett plan så verkar det ju faktiskt vara så. Att det den duktiga flickans evangelium, okej. Okay. Mm. <laughs> Men jag vill inte tro det, för det är ju inte det evangeliet den duktiga flickan behöver höra. Nej. Att du måste göra allting så förståndigt och rätt. För mm. att, för Nej, det tycker vi Men hur ska mm. vi då tolka texten? Uh -huh. <laughs> det är ju frågan, yeah. faktiskt. Uh. Och sen kan vi också bli? jämföra med andra texter om himmelriket mm. har inte den framför mig men det här liksom när Jesus jämför himmelriket med senapsfrö det? Ja. som tränger in överallt surdegen, liksom. mm. alltså, och surdegen då, liksom, då känns det som att himmelriket är något som inte kan stoppa det är något som bara spirar och mm. tränger in överallt mm. Mm. helt annan bild mm och här räcker det inte speciellt långt och det är en snål text ju på det ett sätt så att säga. Men, ja. mm. Men båda måste ju alltså Men man sen, kan väl inte mm. det är inte borta. Nej. Den, den, den, den finns ju mm. alltså, den bilden av himlen finns ju också så mm. på något sätt så ska ju de här liksom, komplettera varandra mm. eller nåt. Mm. Men, det, ja men, då kan man, men om det då är någonting som har med insidan att göra, och sådär som står för oljan, då skulle det ju liksom som sagt udden kunna vara riktad mot de som tror, försöker vara duktiga. Ser vi har med oss våra fackläder, men de har aldrig riktigt egentligen. De har inget innehåll i det, så att säga. Mm. Det kan ju också vara en, en tolkning av texten, så att säga. De kanske inte är duktiga, de som har oljan. De bara råkar ha det med sig. Det bara mm. finns där för att de har, har liksom. De har så det är kanske inte genom prestation eller så utan mm, utan genom att, att försöka ja, vad de nu har gjort vart mm. förståndiga eller, eller försökt söka kärlek och, eller vad det nu kan vara mm. för det någonstans så är det väl ändå jag tänker att den uppmanar oss ju ändå att prioritera i livet på något sätt, den här texten. Det är ju en, en, på ett sätt lite skarpt text, men det var ju hemskt om det inte fanns sådana texter också. Mm. Alltså, vad prioriterar i livet? Det skulle, jag skulle kunna läsa den med de glasögonen, så att säga. Prioriterar jag Gud i kärlek, om jag har nära, eller prioriterar jag något, något annat som inte alls fyller på, och ger mig en påfyllnad. Mm. Ja, för det är väldigt mycket om man ska ägna sig åt den här facklan eh, om man tänker sig facklan som en, en bild av beredskapen för att, att möta Gud eller liksom ta emot Gud eh, i, i våra liv här och nu liksom. så är det ju ganska mycket som man kan eller i alla fall i mitt liv som jag kan se som står i vägen eh, för den beredskapen eller för att jag ska vara beredd att ta emot Gud mm. så det är ju, det skulle mm. säga att om den tvingar mig att prioritera så kan jag ju se ett par saker kanske som jag skulle kunna hjälpa mig mindre åt där. Mm. Alltså, prioriterar det det. Ja, och då blir den ju, om man ser det så, som ni är inne på, så blir ju texten mindre logisk på något sätt. Alltså då, för då blir det mer ett, ett sätt att, att just prioritera. Och det är någonting väldigt kärleksfullt i det, att vi har det här livet och, och vi har möjligheten till viss till i alla fall, att prioritera om vi liksom ser det på det sättet. För det, annars så... Ja, eh, jag har en annan fundering också i och för sig. Nu hoppar jag lite här, men jag funderar på om det kan vara så här att... Jesus vill testa hur det är att liksom, eh, i texten vara, vara eh, den som inte kommer in i himmelriket. Eller liksom pröva den tanken... Att ja men, några kanske inte kommer in. Vad fruktansvärt. Jag själv knyter sig i magen när, man, när jag tänker så att några inte kommer in. Men det kanske är så med de här texterna att de vill pröva eh, för att göra det liksom, på riktigt. Hur är det att inte få vara med liksom? den mänskliga erfarenheten som ganska många är med om i livet på olika sätt? Och här kanske är så att det är Jesus som testar den tanken. Liksom. Hur, hur blir det? Om himmelriket är så här, vad händer i oss då? Liksom. Ja. Nu är jag helt ute och vill inte och spinner också här. Ger oss, också ger oss den berättelsen, kanske för att vi ska leva oss in i den mm. tanken. Men det är också en annan mm. intressant fråga, för då kommer man till den här frågan: Kan vi välja bort Gud? Mm. Um, och det kan vi ju göra i våra vardagliga liv, tänker jag. Att vi liksom prioriterar någonting annat. Men om man återigen då tar himmelriket som något ytterst. Liksom, så tänker jag att vi inte kan välja bort Gud. Att Gud ändå mm. väljer oss. Mm. Tror du? Ja, kanske. Ja, det beror ju på hur man ser för himmelriket då ja. så att säga. Ja. Um, absolut. Men det är klart att Jesus har ju en hel del sådana här urskiljande berättelser. Mm. Smala och breda vägen. Mm. potten där nålsögat det, får, och får och jätter alltså det är ju inte det att detta är en, en berättelse som är udda utan den faller ju in i, i, i faktiskt en, en ganska stor del av berättelsen så att, att om vi inte ja. mm. fick kan inte riktigt säga att nej men det var, var en engångshändelse <laughs> utan här är det ändå något som som verkar ge, ja, och nu gör det det jag vet, men ja, det, är ju, det är ju det som är min kallelse. Nej men, nej, men det är ju jobbigt. Det är jättejobbigt. För vi är inte heller vana att tänka så. Liksom. Jag menar, I vår tid så tänker vi inte heller så. Det fanns ju en tid när jag menar, väckelsepredikanter och sådär. När det gällde, när man tänkte att den här texten verkligen var viktig. Och därför var man tvungen att väcka folk. Alltså. Eller om man tänker... Hur Jehovas vittne jobbar. Mm. Jag har grannar som, som är Jehovas vittne, så att säga. Alltså de, för dem är det ju viktigt att varje moment de kan få folk på rätt sida, mm. så jobbar de för det. Just. Och går runt och blir bespottade och inte insläppta, men de knackar ändå den där dörren. Det är ju fan, på ett sätt otroligt, så att säga. Men jag mm. tänker ju inte så själv. Nej. så. Jag har ju inte det perspektivet att att jag måste frälsa människor för annars är de förtappade. Mm. Det finns ju inte hos mig så. Men Nej. det är ju inte en... Nej, för där tänker jag att Gud måste vara större än min förmåga att dörren. Ja, mm. det hoppas ju Precis. Det ja. tänker jag också. Så jag läser ju inte heller texten så, så att säga. På det mm. sättet. Mm. Samtidigt kan jag ju inte bortse från allvaret i tiden heller. Nej, och där som vi också har med oss från den här dagen med att det finns en spänning hela tiden mellan liksom inklusivt och exklusiv på något sätt att vi behöver hela tiden hålla flera perspektiv igång fast vi kanske inte fullt ut förstår varifrån de kommer och hur vi ska tolka dem och så och det är inte så farligt det är liksom, det är bra att de här texterna finns som vi inte riktigt får kläm på liksom. men de finns där av en anledning mm. och det vi behöver brottas liksom. Och det är, det är okej. Okay. Vi mm. brottas, och Gud är med när vi brottas. Och det, det kanske är bra så. Mm. Ja, för det är väl brottningen. Den här var väl provocerande på sin tid. Den tid berättades också, så att säga. Så mm. det är väl kanske det som är målet. Mm. Att, att vi faktiskt ska brottas med den. Mm. Och inte så här, och och inte ni så, så, Nej, och nu vet jag. Och jag är den som har olja så det är inga problem för mig. Ja. det är kanske inte därför, utan tvärtom att Ja, vi, vi, det vi vet faktiskt inte in till sista stund så har vi ingen aning om. Och det är ju så det mm. med själva livet. Vi mm. vet ju inte heller vad det ett bortkastat liv mm. eller blir det bra. Ja det vet vi inte för en sista, mm. si, vår sista stund så att säga. Det finns en, en låt av Paul Simon som jag har lyssnat på mycket på sista tiden. Life could be so beautiful or so what. Och den tar upp det här att det kan, livet kan vara så otroligt vackert men det kan också var ett så om man inte tar det på allvar eller om man inte, ja vad man nu ska mm. göra mm. det finns ändå den skillnaden sen tror jag att vi alla älskar det Guds ögon och så, alltså det är ju en, mm. också en viktigt fundament i min tro så att säga, det är det ju mm. jag tror inte vi faller utanför utanför nåden fullständigt kan jag inte tänka mig eller mm. ska jag kasta in en en, en, en tanketråd till här bara det tror jag vi hinner i. Ja, det hinner vi. Um, vad det är som gör dem oförståndiga. Är det att de inte har oljan? Eller är det att de, är, att de prioriterar att gå iväg och skaffa den där oljan istället för att stå kvar. Möta brudgummen och säga, sorry. My bad. Jag har inte skaffat oljan. Jag är släckt, Lite pinsamt. Jag hoppas att jag kan komma in ändå. Mm. Det, det är också en intressant tanke. Vad ja. hade hänt? Och ja, de hade det är jättespännande liksom. tanke. Ja. Ja, att de inte riktigt litar på att, att Gud skulle lyssna på dem. Och liksom. Ja, utan det. Liksom. Ja. Nej, men det är jättespännande. Ja. Ja, för det är det. Men de kommer ju sen att få ett tilltal. Men de kommer ju efter en stund där i texten så att Precis, säga. Det är det de är som inte, de är, är, de är där när kruxet. Kom, Nej. Liksom. Men sen hade jag också gärna velat skriva om slutet. Jag skulle vilja testa ett par olika slut, liksom, tänker jag. Istället för att den här brudgummen stänger dörren och säger sannoliken. Jag känner det inte så kunde brudgummen stängt dörren och sagt... Ni får vänta här en liten stund och tänka över vad ni har gjort. Och sen kommer jag öppna. Ja, just <laughs> något, <laughs> Men då hade vi ju ja. inte, föranknäget att, att det var så, Sofia. Då hade vi inte brottats med Nej. texten. För då hade ja. vi sagt att ja. det var ett det rätt vi. så bra svar. Och sen ja. här. vi kanske inte ens... Det är ju det där ja. som skaver som gör den så förbaskat ja. intressant också på något ja. sätt. <laughs> att ibland måste man liksom smälla till för att, det ska, mm. för att vi ska börja fundera på Ja, Ja. Eller tänk om Gud vill att vi ska skriva om slutet. Ja, det kanske också är en tanke. Vem vet? Ja. Mm. Ska vi har en predikan med så här fem alternativa slut. Ja. Visst. Men det är ju en bra sån här församlingsgrej. Genom med konfirmander eller vilka som ja. helst. skriver ett slut på texten. Mm. För det säger ju mycket hur vi tänker kring det här. Och ja, hur så. man tänker till mm. Gud. Liksom. Och hur man tänker sig ja. Gud. Och hur man skulle vilja att Gud handlar. Och hur Gud... Mm, faktiskt handlar i texten och så. Mm. Mm. En jättekort. Ja. Till. Jag tänker att det här med att det är något stort allvar i den här texten förstås. Och då tänker jag att det handlar ju antagligen inte om det här slarbet som vi var inne på. De har glömt olja liksom. Det var ju tråkigt. Man har glömt sina nycklar eller så. Utan det är mer den här känslan av att man... Står vid, eh, vid gaten och ska åka iväg på en jätteviktig flygresa någonstans. Och så har man inte med sig sitt pass. Och flyget åker. Och där står man liksom och kommer inte med. Mm. Det är mer den känslan i, eh, i den här texten tycker jag. Det är liksom en jätteviktig... Det, det är någonting jätteviktigt det. Att vi pratar det om är här. Inte en i det. det är ingen detalj, detalj, den, den är superviktig. Det är superviktigt. passet, det vet man. Att man ja. Det är mm. självklart, det är en grundförutsättning. Ja. Liksom Precis. Att, ja. Ja. Och det ger ju en ångest. Det ger ju en jätteångest. För mig som gärna kan tappa bort grejer eller, <laughs> eller sådär. Jag är helt rökt om det kommer att bli så. Alltså. Ja. Det, ja. Den saken är säker. Mm. Men tänker inte ni också på det? Att, att det är det verkligen så... Om man ser på oss människor att, att det är några som är de förståndiga och några som är... Alltså är det inte så att vi är både och hela tiden? Alltså ja. ibland, är vi de, ibland har vi oljan och ibland har vi den inte liksom. Verkligen, så känner jag mm, mig Kanske, verkligen. jag vet inte. <laughs> Nej, jag vet inte, kanske. Ja, det är svårt att bedöma ju. Ja. Det är det inte upp till oss att bedöma? Nej. Nej, lyckligtvis inte så. Och det är kanske det som är nåden i det hela Att det inte är vi som Kan veta det om oss själva liksom det, Som Nej. vi tror är oljan Kanske inte är det i Guds ögon Det kanske är någonting annat Och det är antagligen det som kommer att rädda oss I slutändan mm. att vi trodde att det var en viss grej Men det. det var något annat Vi känner ja, men... på hela livet med här ja. olja Ja men den här oljan Nej, men det var, Är ni dumma det var inte oljan <laughs> Det var inte oljan <laughs> Nej, men det, det tror jag faktiskt att, att Är det någonting som jag ändå tycker är signifikativt Det är ju att, att Jesus vänder sig mot de som tror att de kan Förutse sin mm. egen frälsning Eller mm. säga att, att, nej men nu har jag uppnått Den här eleven, mm. nu har jag den här oljan Så nu är det lugnt är det, kan... det, är, det finns ju något absurt beteende I hur Jesus liksom behandlar oss Alltså på det sättet att vi inte kan förutse det mm. Och så, så det, vi, Jag tror inte det handlar om vi kan inte förstå det. Utan vi, men däremot så, så måste vi välja. Vad ska jag satsa på? Det, är vi liksom, det måste vi göra i våra liv. Vad, vad satsar jag på? Jag kan inte bara ignorera den frågan. Nej, så. Nej, utan den frågan är, är ett krav på mig. Som jag måste ändå förhålla mig till. så Att ta mm. mitt liv på allvar. Det, det kan man väl säga att det här handlar om också. Att ta sitt liv på, på Allvar i den meningen att jag måste hitta form och, och kallelse och vad jag satsar min energi och min kraft på. Mm. Mm. Jag vill inte sluta. Det här var ju ett väldigt bra samtal. Jag skulle kunna, vi skulle kunna prata här ännu mer och ännu längre. Men det är kanske ändå är dags att sätta punkt. Ja, tiden är. Tiden är Yttersta tiden, nej det var förutsättningen. Ja, ja just det, ja. men det är ju samma, nej, samma tema. Igen. Vi har ju i alla fall brottats med texten så tack för det. Tack. tack. Sofia klar. Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipod i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron. Och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida på återhörande.